Тримав у себе цілу псярню. Як спав, то до його ліжка навіть рідна донька не могла приступити, не пускала. Та я донька-одиначка. Це була одинока ціль життя старого Зайковського. Більше нікого не мав. Дивився на неї як на образ. Поки жила жінка, Ганя ходила до школи в місті, а по її смерті лишилася вдома, щоб батько сам не сидів у лісі. Ніколи ні словечком не згадала, що їй скучно за людьми, що молоді літа, в тіні дерев марно її минають, що хотіла би далі вчитися у місті. Нічого. Все весело, щебетливо, як промінь сонця маяла по лісничівці. Лісова квітка. Доктор перервав на хвилину своє оповідання. «Вже діти сходяться на ялинку», – сказав, стоячи при вікні. Але ж радости буде там нині, Боже ти мій. Не одно на ціле життя збереже спомен нинішнього свята, згадуватиме ясну панночку і панича, і вас, дорога пані. Це дуже добре, що ви не забуваєте про селянських дітей. З кожного боку добре. Мені здається, що нема пильнішої справи, як те, щоб сільські діти жили серед кращих умов. Це ж мученики маленькі. Правду вам сказати, я не знаю, як вони живуть але чую, що їх зле плекають, зле відживлюють, що взагалі гігієна нашого села нижче всякої критики. І я роблю, що можу, щоб поправити їх долю. Я також. І в Підберезі вже тепер не вмирає стільки дітей, як перше. Куди там? Але все-таки далеко нам до культурних народів. Це окреме питання. Та ви розкажіть свою повість, а то скінчиться свято, вернуть наші і прийдеться кінець знову відложити. Ваша правда, пані. «Та бачите, життя сильніше відповістей про нього. Побачиш дійсність і про спомени забудеш на хвилину». «На хвилину?» «Так, бо є такі враження, котрі тривають вічно». «Чого доказом ваше оповідання?» «Так, пані, як же жилося вашому героєві у Зайковських?» «І старий, і донька піклувалися ним, як не можна краще. Ідеальні люди». Як попадеться гарна людина, то хоч молися до неї. Я знав таких. Наша сусідка-поводя була як царівна, чудо, краси. Не тільки з вигляду, але й в поведенню. Така якась інтелігентна і достойна. Хоч на королівський двір пускай. І що, гадаєте? Захочувала, може, одягів, пишних, забав, товариства. Де там восьмеро дітей виховала? І вивела в люди, збагатила свою суспільність п'ятьма визначними мужами як тихо жила, так тихо тепер лежить на сільськім цвинтарі в забутому гробі. Забуваємо про них. А де були б ми нині, коли б не ті ідеальні і мосці. Такою ідеальною донькою була Ганя Зайковська, за батьком світа Божого не знала. На хворого доктора мала вона кращий вплив, ж ніж лікарі ліки. Її врода, радість, лагідність успокоювали його хворі нерви, ніби якийсь чудотворний бальзам. Ніколи не почув він від неї не то поганого, але й різкого слова, і не то в хаті, але й на подвір'ю між прислугою. Не можна було навіть подумати, щоб лихе слово могло вийти з її гарних уст, щоб вона могла щось поганого зробити. Панна Марія нагадує її. «Як донька нагадує маму», – доповіла зітхаючи графиня. «Говоріть далі». Мій хворий між тими добрими людьми приходив до здоров'я. Перестав боятися завтрашньої дни, не перестав дивитись на годинник, як намірило своєї муки, перестав здригатися перед своїми власними думками. Заспокоївся. Цікавила його погода і те, коли будуть цвісти липи і коли ягоди поспіють. Помагав Зайковському в пасіці збирати руї, а Гані копати, сапати і підгортати в городі. Приносив з лісу гриби, а з поля свої здогади – про те, які будуть жнива. Згодом розбудився в нього також інтерес до науки, досліджував життя лісового царства. Ніхто не мішав йому, там ані дров не рубали, ані не продавали сягів, ані не полювали. Безмежна тиша царювала кругом тієї лісничівки. Невеликий домик, по однім боці дві більші кімнати, по другим дві менші, між ними просторі сіни, обвішані рогами і застелені всілякими шкірами. В одній половині з кухнею мешкали Зайковські, в другій – мій хворий. Перед вікнами росли малю, стелився долом хрещатий барвінок, пахла маруна і м'ята. Бувало літом застукає хтось до його вікна, збудиться, гляне і побачить, як вона біжить городом до річки, свіжа, рум'яна, як лісова царівна, а в сінях старий Зайковський чистить свою рушницю і молиться в голос.